Вярно ли е, че Световният еврейски конгрес е отличил цар Борис III и какви са опасностите от изместването на истината за Холокоста от страна на институциите? Продължаваме с този детайл в темата за спасените и депортираните евреи от България. Тази тема, припомням, разгаря страсти, особено след призива на президента на Северна Македония България да се извини за депортацията на евреите от Скопие и след като България от своя страна обвини Скопие, че използва депортацията на македонските евреи за злонамерени цели. Тъй като в дебата, като чели горещият картоф, си остава въпросът за ролята на цар Борис III и съответно за ролята на българските власти, полиция и армия, потърсих Световния еврейски конгрес с въпросът, те давали ли са награда и изобщо отличавали ли са цар Борис III за спасяването на 4... 4 48 000 български евреи. Разговарям с Менахем Розенсафт, който е асоцииран изпъл... изпълнителен вицепрезидент и главен юрисконсулт на Световния еврейски конгрес. И в началото го помолих първо да се представи. Менахем Розенсафт, yes, that's <repanic> Аз съм Менахем Розенсафт и съм асоцииран изпълнителен вице и главен юрисконсулт на Световния еврейски конгрес. В България се води спор. Кой е бил спасителят на българските евреи? Каква е била ролята на цар Борис III и дали страната, която е била съюзник на Третия Райх, е прилагала антисемитски закони за да спаси своите евреи, както твърдят някои анализатори? А има и въпрос, дали държавата България е отговорна за съдбата на унези 11343 евреи от Баломорска Тракия, Скопия и Пирот, които тогава са били администрирани от българската държава. Какво мислите вие? First of all, is only valid if it is на първо място споменът е валиден, само ако е точен. Единственото нещо, което дължим на мъртвите е истината. Нека започна от Франция. В продължение на много години, след края на Втората световна война, митологията беше, че френските евреи са били изпратени в Аушвиц от германците с участието на няколко сътрудници от Виши. И това не беше вярно. Евреите във Франция бяха арестувани, бяха отведени в лагера за интерниране и бяха качени на влак не от германците, а от френската полиция, действаща по заповед на френските власти. И чак през 1995 година президентът на Франция Жак Ширак призна това и заяви публично, че Франция била много по-отговорна за депортирането и окончателното погубване на френските евреи, отколкото се признаваше преди. Казвам това заради паралелът. Казвам това, защото е паралелът това. Да, около 50 000 български евреи наистина бяха спасени от депортиране от България. Това е факт. И най-доброто доказателство, с което разполагаме в наши дни е, че българското гражданско общество и българската православна църква, митрополит Стефан от София и Кирил от Блодиф, са допренесли в много по-голяма степен за това българските евреи да не бъдат депортирани, отколкото всички членове на съюзническото правителство на Хитлер, включително и цар Борис. And including um Thar Boris Попаднах на книгата, която току-що беше публикувана от Джаги Комфорти. Тя се нарича Откраднатият разказ за българските евреи и холокоста, в която той цитира цар Борис Трети от 22 юни 1943 г. да казва, цитирам, големите щети за човечеството през поколенията са причинени от еврейския дух на печалбарство. на цитата. Това предполага, че именно Борис Трети не е имало особено топли възгледи за своите еврейски поданици. Това е от особено значение за мен, защото на 22 юни 1943 година в един град в Южна Полша баща ми и съпругата му, както и нейната дъщеря и още 5000 евреи, са депортирани от гетото в Аушвиц. Баща ми бяга от влака, като скача в ръка Висла. Всички останали, включително съпругата на баща ми и нейната дъщеря, са убити при пристигането им. Така че трябва да бъдем исторически точни My father escaped from of the frame by Eastern diving in Now, Bulgarian civil society and the Bulgarian Orthodox Church и така българското гражданско общество и българската православна църква и епископ Стефан и епископ Кирил заслужават нашата благодарност и най-голямото уважение за това, че спасиха живота и действаха, ако мога да кажа това като еврей, те действаха в истински християнски дух и грижа за застрашените. Те наистина виждаха в своите еврейски съграждани човешки същества. But at the same time, we cannot, we simply cannot но в края на краищата ние просто не можем да пренебрегнем факта и знаем числото. 11 343 евреи от Гърция и Македония, които са били арестувани и които са били предадени на германците от българската полиция, от българските войски. Това са реалностите. И единственият начин да се справим с историята е като се изправим пред нея. Никой не твърди, че някой от живите днес носи някаква отговорност за това. Миналото си е минало. Но има отговорност към историята, Българското правителство е длъжно да признае истината и да постави това като част от задължението си да гарантира, че историческите данни са записани точно. Никой не прави услуга на никого като изопачава историята или като внушава, че всички тези 11343 евреи, виждате ли, те не били толкова важни. Смятате ли, че ако българските власти признаят отговорността за евреите, които не са били спасени, това ще хвърли сянка върху другия факт, че 48 000 български евреи всъщност са били запазени живи? Историята не е черно-бява, не е едно или друго. Има много малко светци, въпреки че има много дяволи. И знаете ли, Оскар Шиндлер е спасил мисля, че около 1200 евреи в списъка си за тези евреи, които е спасил, той е бил герой. И за потомците им човекът е бил абсолютен герой. Но в концентрационния лагер, откъдето е взел тези евреи и ги е накарал да работят в неговата фабрика и така ги е спасил, имало номер 1201, 1202, тези, които не са попаднали в списъка му и които той не е спасил. И това също е реалност, а той е направил най-доброто, което е могъл. Сега обаче българското гражданско общество, българския народ заслужават огромна благодарност и заслужават огромно признание за това, което направиха, за да защитят и спасят живота на своите еврейски съграждани. Това е факт и никой никога не може да им го отнеме. А дали цар Борис III е участвал в спасяването на евреите или това е станало въпреки него, не променя факта, че 48 000 евреи са спасени. Това за сега е единствено неговата роля в историята и начина по който е представен. И точно сега въпросът за сегашното управление на България е как ще бъде изобразено то, дали ще бъдат изобразени като мъже и жени, които се изправят пред историята добрата и лошата, които си приписват заслугата за доброто, което са направили и пропускат да признаят, че българското правителство преди 80 години е действало жестоко спрямо евреите в Тракия и Македония. И това са два факта, които трябва да се разглеждат заедно. Не можете да замените едини от тях. Факта, че евреите от Тракия и Македония са били убити, не отнема нищо от факта, че 48 000 български евреи са били спасени и факта, че 48 000 български евреи са били спасени по никакъв начин не намалява трагедията и не прави по-малък ужаса за онези 11343 евреи, които са били изпратени на смърт от българските власти. Тогава да попитам, какво мислите за факта, че днешното българско служебно правителство, избрано от българския президент и самият той всъщност, се поклониха пред плочите, на които е написано, че са копия на паметните плочи, поставени в българската гора край Иерусалим в знак на признателност. Говоря за плочите на цар Борис III и царица Йоанна, посочени в а, а, текста към тези плочи като спасители на българските евреи. Каква е истината? Копия на плочи, които стоят все още в Юросънлиевската горали са, или със свалените, махнатите оттам, след решение в Израел, че няма достатъчно доказателство за това, че царят е спасител на евреите. Знам, че тези плочи в един момент са били поставени. Между другото, знаем също, че в българските медии се говорише, че едно от тези плочи или едно от тези отличия било от Световния еврейски конгрес. Нещо, което не е вярно. Това съм го установил. На някакво събитие в Лос-Анджелис през 1994 година в център Симон Визентал по шапката на организация, наречена Американски конгрес на оцелелите от еврейските концентрационни лагери, няма. Представяме, каква е тази организация, базирана в Лос-Анджелес. Тя няма нищо общо със Световния еврейски конгрес. И както вие не носите отговорност за нещо, което прави някой българин в Лос-Анджелес, така и ние от Световния еврейски конгрес нямаме общо с това. Какво като има паметни плочи? Историята за жалост не се пише през призмата на паметните плочи. Тя не се разглежда през призмата на речите, които се произнасят. Тя се вижда през призмата на фактите, през призмата на свидетелите и документите за това, което действително се е случило. Като репортер знаете, че ако някой направи изявление, независимо дали е президентът или министър-председателя, това, че този човек прави изявлението, не прави изявлението вярно. Трябва да го проучите. Just because that person makes a statement doesn't make statement true. In this instance, the, was at the time when these в този конкретен случай каквото и да е било историческото убеждение по времето когато са били поставени тези плочи, те не отговарят на истината за времето и реалностите на историята. You know, completely with our Bulgarian affiliate в този смисъл ние като Световен еврейски конгрес сме напълно на страната на нашия български филиал, Организацията на евреите в България, Шалом. И искаме българското правителство просто да се изправи пред истината и пред историческата реалност, за да продължим напред. Защото ние знаем едно нещо. По време на Холокоста нацистска Германия и нейните съюзници са убили приблизително 6 милиона евреи. За щастие 48 хиляди български евреи не са били сред шесте милиона. Но също така, трагичен факт е фактът, че 11 343 евреи от тези земи са били. Това е реалността. Това са фактите. И не може заради едната част от уравнението да се подмине другата. Накрая питам Менахем Розенсафт. Ако от едната страна на уравнението, ако използвам неговия израз, стои изопачаването на истината за Холокоста, тогава какво ще видим от другата? Антисемитизъм ли води ли изопачаването на истината и на фактите за Холокоста до нови форми на антисемитизъм днес? Yes. Да, за съжаление, изкривяването на историята на Холокоста, както и отричането на Холокоста, е много тревожна част от възраждането на антисемитизма по света. И е много безпокоително, че 80 години след едни от най-ужасните събития в човешката история, след края на Холокоста, след освобождаването на затворниците от нацистските концентрационни лагери, отново трябва да се изблъскваме със шествия в различни части на света водени от антисемитска, ксенофобска и расова омраза. И в това отношение, за съжаление, евреите никога не са единствените жертви на омразата и фанатизма. Те може да са първите, които най-лесно се атакуват. Но скоро след тях се появяват и други младсинства. Роми, мусулмани, иммигранти, лъжавата хората, хората с различна сексуална ориентация. Ксенофобията и омразата не приключват само по една характеристика и не спират само на едно място. Те продължават и разлагат да, на фактите за Холокоста е много тревожен знак, но това е знак, който не засяга само нас евреите, той засяга всички нас като хора. Меданхем Розенсавт, асоцииран изпълнителен вице-президент и главен юрист консулт на Световния еврейски конгрес специално за Хоризонт.